Рушили далі, а на світанку, коли було вже так близько до своїх, вороги помітили наших солдатів. Щинилася перестрілка. Короткими перебіжками відходили по черзі, прикриваючи один одного. Вогнем своїх автоматів розстрілювали гітлерівців, які намагалися захопити їх живими. І таки пробилися до своїх, хоч і поранені. Від крові старшини полковий прапор Буваж мокрий, але він уцілів, і з ним жив і червонопрапорний полк. Так він повторив свій солдатський подвиг. Про мужнього прапороносця ходила добра слава не тільки в Тимрюківській дивізії, а й серед бійців усієї армії. А незабаром указом президія Верховної Ради Союз РСР в гварді старшині Гоїча Швілі. За доблесть і мужність було присвоєно високе звання Героя Радянського Союзу. Груди відважного воїна, крім орденів Леніна, Вітчизняної війни і Золотої Зірки прикрашали ордени слави всіх трьох ступенів. Відважний воїн ділився своєю радістю, писав листи до рідних у гірське селище Нігазіані, Втішав батька старого горця, що щастю виконує його наказ, нещадно знищує ворогів. Старенькі довго ждали сина, але не дочекалися. А гори і досі ждуть. Смерть скосила солдата в бою, і він не дожив до перемоги. Бойове життя сміливого сина Грузі навіки пов'язане з Україною. Тут він воював, перемагав ворогів, і вона стала для нього такою ж рідною матір'ю, як і Грузія. За визволення України він віддав своє життя. Навіки залишився він на високому Дніпровському косогорі, що так нагадує Николі його рідні Кавказькі гори. Струнким вишколеним строєм, Проходять курсанти. Кам'яні плити аж витьохкують від чітких розмірених кроків. Попереду пливе великий вінок з розмаїтих квітів, та не тільки барвисте суцвіття заплетено в тому вінку, вплилися в нього глибока шана і велика любов до тих, хто давно і назавжди став для них прикладом в зірцему житті, на кого рівняються ці молоді курсанти, завтрашні офіцери. Ідуть, крокують уже навіть не сини, а внуки тих, хто похований ось тут обіч кам'яної алеї. Праворуч і ліворуч над гробки з написами. За ними застигли мов солдати в почесній варті, молоді персти, золоті написи на плитах, як заголовки книг, і кожен солдат, що похований тут. Невигаданий герой ще не написаної книги. Величезний вінок лягає поруч з бронзовим вінком, вибравши в себе тепло вічного вогню. Курсанти на мить застигли перед могилою невідомого солдата, віддаючи йому глибоку шану. Може, подумки говорили вони своїм вічним нестаріючим ровесником. І тієї миті, над ними пролітала вічність. Завтра курсанти вперше одягнуть офіцерські погони, стануть лейтенантами. А сьогодні вони прийшли сюди, щоб припасти до безсмертної слави своїх дідів, батьків і ровесників. Серед відомих солдатів є молодші за них, ще зовсім без вусих покликала їх вітчизна на війну. І залишилися вони навіки молодими. Балада шоста. Солдат із гвардії юних. Довжанський Юрій Мойсеєвич. 1923-1943 роки. 20 років. Тільки 20 років прожив Юрій. Шитоєся вдати, і серце стискується від болю. Хто він? Звідки? І якою була його дорога, перш ніж вона обірвалась у вогненних вихорах війни? Той, хто лежить під цією плитою, вже нічого не може сказати про себе. Але він залишив по собі хоча й короткий та вогнисто-яскравий слід, і за нього говорить подвиг. І ще ось ці солдатські документи та партквиток пробитий ворожими кулями. Народився Юрій у бідній єврейській родині, яка жила в Кривому Розі. Дитинство хлопчика таке, як і у багатьох його ровесників. У піонерському загоні він був барабанщиком, захоплювався книгами Аркадія Гайдара, пробував писати вірші. У 15 літ вступив до лавком Комсомолу. В 17 закінчив 10-річку і успішно склав екзамен в Дніпропетровський гірничий інститут. А через півроку студент Довжанський добровольцем йде до лав Червоної армії свої неповні 18 літ. І було це в перші дні Вітчизняної війни 9 липня 1941 року. Хто це переповідає мені Лаконічний, скупа біографії юного воїна. Може, її нашибте есизий сокир, що застиг поруч. А чи то, говорить до мене, мій друг, старий учитель, який збирав по крихті, по крупиці відомості про солдата Довжанського. Він був хоробрий, відважний, цей юнак, який взяв до рук замість книги автомат. Перший бойове хрещення одержав на рідному Дніпрі, коли наші війська змушені були з важкими боями відступати. Сувора солдатська доля привела Юрка до Сталінграда. Він бився з ворогами в самому пеклі, і кулі минали його. Товариші жартували, Юра в сорочці народився. Може і так його батько був кравцем, то чого б йому не пошити синові отої сорочки? Юрій Довжанський, як бувалий солдатком 40-го гвардійського полку, бився із гітлерівцями під Орлом на Кузькій дузі, звідки в переможному наступі повертався на Україну. І от нарешті знову свіжий вітер з Дніпра. Велика радість, радість, що його батьки живі. Пожовклі від часу листи, говорять за Юрія, дорогі мої. Я так хвилююся, пишучи вам цього листа. Ніби говорю з вами, мамочко. Я певен, якби ти зараз поглянула на мене, ти б звичайно не впізнала. Я дуже виріс і став не лише на словах, а й на ділі серйозною людиною.